Обережно пробираючись поміж танцюючих пар, він попрямував у вітальню, де сидів генерал-губернатор із своїми гістьми. Побачивши козака, який так несподівано з'явився в залі і, судячи з збрання, не був схожий на гостя, Воєйков насторожився. Малоросійські старшини також звернули на нього увагу. «Хто це?» – звернувся хтось до генерал-губернатора. «Якийсь посланець, – відповів Воєйков, – треба гадати невідкладна справа. Значко Трофим, сотник Переяславський, брат отця Мелькіседека, – шепнув генеральний обозник Калнишевському, що сидів поруч з ним. Сотник тим часом увійшов до вітальні, планився всім гостям, а Воєйкову окремо і подавши йому грубий пакет, промовив дзвінким молодим голосом. Від його милості ясної в бозі преосвященного епископа Переславського і Бориспільського, Воєйков розірвав пакет і почав читати листа. З перших рядків на обличчі його з'явився вираз погано приховуваного невдоволення. Насмілюся запитати у вашого високопревосходительства, чи не приносить сіє послання поганих звісток, наступу ворогів, бунтів, заворушень. Сиплим басом вимови прибули у Київ з полком генерала Кречетнікова незграбний широкоплечий полковник з негарним вилицюватим обличчям, до якого страшенно не пасувала напудрена перука. «О ні!» – з дещо вимушеною посмішкою відповів Воєйков, складаючи листа і ховаючи його в кишеню свого камзола – Преосвящений владика просить нас про внесення в губернські книги копій з грамот і привілеїв королів польських про вольності і благочестя, а також копії з грамоти нині царствуючого короля, якою грамоти попередніх королів конфірмовані, та копії з рескрипту, її імператорської величності від його королівської величності про безперешкодне і цілковите додержання всіх звичаїв і обрядів православної греко-російської церкви правобережному руському народові виданого, а також копії окремого мирного трактату укладеного Росією з короною польською про безборонне утримання церков православних синами православної Східної церкви, щоб Київська Губернська канцелярія всіх копії цих грамот в книги губернської канцелярії вписала і видала уряду виписки з них для посилки, указані за Дніпровські місця. Полковник знизав плечима. І на все при освященному владиці знадобилося? Не розумію. Понеже оригінал мирного трактату існує, і як російські, так і польські державні чини знають про нього. Одначе, незважаючи на всі ті височайшими Государями видані закони, пояснювальні листи для неухильного виконання їх, промовив прибули з листом епископа Сотник. Розгорителі миру римляни й уніати, хоча й добре обізнані з привілеями і трактатами, укладеними між державою російською і короною польською, чинячи наперекір, нехтують і зневажають їх. Офіціал митрополита Уніацько-Мокрицький із своїм поплічником роблять наїзди на православний люд, де тільки кого спіймають, по-звірячому б'ють, грабують та інших мук завдають, переманюють усіх під унію, як мирянам, так і священству та чесному чернецтву чинять нестерпні образи, кривди, грабунки, смертельні побої. Пень знищити православний народ хочуть, пролунали голоси малоросійської старшини». Тільки генеральний обозний уперто мовчав і, важко відсапуючи, похмуро дивився на носки своїх чобіт. Але чим же ці виписки можуть послужити в захисті оного благочестивого народу і священства, здивовано і неприязно знову спитав полковник. Воєйков розвів руками. Я бачу у всьому прошенні якісь нові кон'юнктури. Віддаю його про священство, пише мені що ігумена Мельхісадека є справжні грамоти, в такому разі, на що йому копії з них знадобилися, і чому сіє має бути зроблене не в короні польській, а в нашій київській губернській канцелярії». Привилебний ігумен не раз подавав всі грамоти в містах польських, але його привилебності всюди рекузували вписати їх у книги міські, зауважив Кошовий отаман. А понеже вони суть єдина надія в обороні від насильства, і лише цими грамотами можна валтівників у свавільних вчинках, якими порушується спокій їхньої вітчизни.